Мілина довший час уявляла себе травою, підливала щоранку свої ступні водою, на кілька годин закопувала ноги в ґрунт, ловила жадібно сонячне проміння, вдень розпускалася, а вночі згортала пелюстки, приваблювала бджіл ароматом свого нектару. Але комахи не надто прагнули познайомитися з дивною квіткою. Вони й далі прилітали до ромашок, волошок, маків і гречки, обминаючи засмучену мілину. І тоді мілина зрозуміла, що вона людина. Але ходити не почала. Касандра часто відносила мілину до озера. Вони вдвох лежали на камінні і слухали дзвищання комах, плюскіт води, жаб, риб, шурхіт хмар і скиглення щенят під вербовими корчами. Ці щенята, здавалося, були тут вічно. Ніхто не знав, скільки їх там, бо однієї миті з того таємничого кубла вилазило шестеро щенюків, а наступної – Двоє залазило назад. Тоді знову виповзало троє. Потім ще двійко. За ними прямував ще один. Натомість двоє сонно заповзали під кущ, виштовхуючи трьох цуценят. А побачивши їх, п'ятеро інших мерщів залазило у загадкову нору. І так без кінця. І без початку. Бо ще бабця Замислава і Цицилія – Пам'ятали цих псів, які заважали їхнім забавкам у дитинстві. А наркіз тисячі разів розповідав ту саму історію про те, як одного разу, коли він спостерігав за Цицилією, за цього вербового корча, один щенюк безсоромно обгидив йому ногу. А через кілька хвилин хлопчина мусив йти відвідати хвору тітку, яка страждала за помороченнями голови при повному місяці, до того ж, ніс їй був вічно закладений, що спричиняло нестерпне гогнявіня і бубіння. Але навіть ця нечутлива до жодних запахів тітка мало не знепритомніла, бо, як сказала вона сама, сердежди Дартіс гдия на очах і побре, очевидно, раніше. Аді ж бій діз розблокується. Але наркіс не помер, а просто пішов до лазнички і добряче помив собі ногу. І тітка, всміхнувшись, пробубоніла. диво дивовижа. Очевидно, атмосфера, богодобу здатта лікувати людей. І з того часу до тітки приходили хворі та знедолені, зневірені, Готовий покінчити життя самогубством, якщо вже цей останній спосіб не допоможе. І що найдивовижніше – це допомагало. Люди вилікувались і раді йшли жити далі. Так тривало, аж поки тітка померла. Після її смерті в будинку зробили лікарню. Але, на жаль, наслідки лікування там не були надто втішними. Навпаки, багато кому виходило ще й на гірше. Тому лікарню зруйнували, а на її місці збудували загадкову, вічно замкнену халабудку, на дверях якої завжди висів заржавілий замок. Так от, Кассандра з Міленою пролежали так на березі аж до смеркання. А коли оскаженілі комарихи почали своє полювання, Касандра навпомоцьки знайшла поруч із собою сплячу мілену, загорнула її з ніг до голови в теплу ковдру і пішла додому. Там поклала донечку до її ліжка, понеливала свіжої води у вази з трояндами, пішла і пішла й собі спати. Але майже дійшовши вже до своєї спальні, Касандра почула раптом тихий стукіт у двері. Вона, досить здивована, почала спускатися сходами. Тим часом, як зі своїх спалень, повиходили заспані бабця Зимислава, Цицилія і Наркіз.